Neka možna interpretacija, se pravi neka možna interpretacija. Uh, in bom zelo vesel, če bo kdo, oziroma če bomo pol tudi to interpretacijo lahko uh, na nek način skorigirali tam, kjer se vam bo zdelo, da je popolnoma napačna ali pa da je čisto mimo brcnjena. Uh, upam pa da ni tak fejst mimo brcnjena. In sicer uh, uh, najprej v bistvu neke vrste en tak mini zgodovinski pregled o tem, na kak način se v bistvu zgodi umetnost, ker namreč bi rekel, moja teza ja sam ni čisto moja, zaradi tega, ker sem jo prebral pri Janu čaki, že, Češki filozof Jan p, p, Ne, ne Iz, iz, iz v 70-ih je bil še v ruskih zaporih, no. uh, Se bom pol spomnil mogoče, no. Se pravi, uh, on pravi, da je, uh, da začne se zgodovina z Grčijo in sicer z demokracijo. Zakaj? Zorajte, ker predtem on pravi, da so bile vse tiste zadeve, ki so prej bile, se pravi, Egipt, Mezopotamija, pa tak naprej, te civilizacije, da niso bile zgodovinske, ampak so bile na nek način uh, velika gospodinstva, ker namreč uh, ni prišlo do tega, da bi oseba kot oseba prišla v skupno polje in začela ozgodovinjati njeno lastno bitje, oziroma to, da se pač, uh, se, da se sprav začne neka nek zgodovinski premik. Vsa, vse te velike civilizacije so na nek način veččas težile k temu, da se v bistvu ne ozgodovinja, ampak da se ves čas znova mitologija ponavlja. In da je tam mitologija čim dle traja, zaradi tega, ker pač vsak, vsak novi kralj ali pa vsak novi vladar, ko je prišel gor, je v bistvu bil zainteresiran za to, da se čim dle ohrani isto stanje. A ne? To bi rekel, da je še kar razumljivo, kar se tega tiče iz njihove perspektive, a ne? Uh, se pravi, za mene, ne, preko tega filozofa, ki sem mu pozabil ime, sem mu ful upravičujem, čeprav je že mrtv, uh, se umetno začne v bistvu s tem stopom osebe v polje skupnega in sicer tako, da hkrati se on kot oseba pne v zgodovino, hkrati pa v bistvu se ohranja neke vrste kult v ozadju, ki omogoča družbi, da deluje kolikor toliko uh, usklajeno, se pravi, da se družba, ne, da, se druž, da se relativno velika družba lahko, da se ne razpade na male družine, ki se pol med sabo kolejo, ne, ker to, je, v bistvu, to je približno neko naravno stanje človeštva, ne, Če gledate recimo uh, človeštvo, takle, kaj se dogaja, ne, vidite, da v bistvu, zlo zelo hitro zdrsne v to plemensko združbo in se pol med sabo čim prej začnejo klat. Ne. To se mi zdi, da je nekak ena, nek osnovn principno. grški stop v polje skupnega je pa zahteval več stvari in sicer dogovor in iz izvirajoč, izvirajoč ne izvirajočo odgovornost, se pravi, to, da smo se mi lahko dogovorili, in da smo na nek način sprejemali lastno odgovornost za to, za kar smo se dogovorili. A ne. In na podlagi večjih stvari, se pravi na podlagi nekega etosa, na podlagi logičnih, argumentiranih stavkov, smo se lahko sploh dogovorili o neki zadevi, da pač je skupna. A ne? In Rim kot nadaljevanje tega republika. Sistema v bistvu je tisti, ki spet omogoča neko indiv nek individualizm, nek individualen vstop v polje skupnega. Ok, zdaj vidim, da se že uh, nabirajo oblaki. <laughs> Ampak se je vredo, <laughs> ker so potem strele, ne, se marsi kaj razsvetli. A je tako? In zdaj v bistvu uh, renesančna Evropa razum, se pravi, um, ko, ko pride do znova do te zagledanosti v antično Evropo, se pravi v Grštvo, Rim, spet pride do, istih, uh, do, do iste te želje po razumu logični argumentaciji po tem, da se v bistvu ne, ne vrnemo takoj v območje uh, mitologije, ampak da se vrnemo, da, da se v bistvu vedno znova sprašujemo o določenih zadevah in jih na logičen, argumentiran način začnemo premlevat, pa debatirati, pa se ukvarjati z njimi. Ne? In to, da se, bistvu, da se je to v renesansi zgodilo, je tudi na nek način, rekel, nek, je sprožilo tudi to, da, da se je pač umetnost in ta logos, da ste se da sta se začela skupaj lepiti, ali kak bi temu rekel, a ne? se pravi, kak Leonardo da Vinci je en tak tipičen primer tega, pa vedno znova ga ponavljajo kot nek tipičen primer. A ne? um, zdaj, hkrati, uh, s tem, ko pride pač do tega, uh, do tega da vidijo, da se z razumom Marsikaj da, a ne? z Dekartom ali pa z, uh, um, z razsvetljenstvom, pa pride tudi do neke vrste napuha razuma, v tem smislu, da se zradu, z razumom da pa vse, a ne? tudi do tega. Se pravi, to je pa neke vrste, kada bi rekel, če je na eni strani pretiravanje v eni smeri kult pa ritual pa mit, je na drugi strani pretiravanje v drugo smer to, da se pa v bistvu z razumom da praktično vse organizirati in da se praktično z razumom da narediti uh, bi rekel mehaničnega človeka je delal uh, Dekartne ali pa recimo tudi ti racionalisti, kaj sem v njegovem obdobju so, so na nek način mehanicistično gledali na svet. Je pa to vse, evo, Ja, Aha, kultura je v bistvu vedno izvira iz kulta. Ni kulture, brez kulta ni, a ne. Zdaj tega, ker v bistvu kult je tista osnova, skozi katero se na nek način sploh spostavlja neka družba, a ne. Tudi prazgodovinske družbe ali pa družbe, ko jih imamo, vedno temeljijo na nekih kultih, a ne. Zdaj, kakšni so pa ti kulti so pa lahko različni. Eni so pač ne vem, recimo, če gledate ne vem, neko tradicionalno družbo zahodnega sveta, a ne, je zrasla iz kulta, ki je sva a, krščanski, a ne. Če gledate recimo, ne vem, eno a, zelo sodobno družbo, pač, ki ima sicer v zaledju še ta kreščanski moment, ne, ampak v bistvu dela, si dela neke druge kulte. In ti kulti so na nek način neke vrste vezivo v družbi, da sploh družba lahko funkcionira in omogoča, omogoča neke vrste ponavljanja, ki, ki je tudi bistven za to, da se kult vzdržuje. Se pravi ritual. Ne. Recimo, nek, to je zelo tak približno opisno, ampak nekako v tem smislu. T mislim, tako jaz tu pojmujem to. No. Um, um, čakaj, zdaj pa. Aha, no, in ko je, pač, ko je prišlo do tega razumskega pretiravanja, ne, je prišlo tudi do romantičnega upora proti temu razumu. A ne. To se pravi, uh, um, se pravi, da so na nek način s z, z tem, ko so v bistvu začeli izgubljati Boga, so zelo hitro nazaj preklicali neke druge bogove, bi rekel, ne? Zdaj, Zelo na hitro je. Jaz vem, da je to v bistvu lahko zelo problematično za tega, ker, ker so zelo na hitro so stvari skup spacane po celi zgodovini in vem, da to ni čist, misim, morate me razumeti, da pač 20 minut ja pa se mi zdi pa zelo pomembno za za zadnji del, zaradi ker se naj najn projekt umetniški pa pol beže nazaj na prav na to, ne, v bistvu konec 20. stoletja, pa to kar bom pol kasneje povedli. Se pravi okej, okay, romantični udarec. Se pravi ruso ta bonsov se pravi ta dobri ali pa bi reklo plemeniti divjak, a ne, vrnitev, ki izvorni nekultivirani naravi, pa necivilizirani naravi. V bistvu vse te zadeve so zelo vplivale na evropsko kulturo. B.J. je Kant imel edino sliko v celotnem njegovem stanovanju, ali hiši, ali kar je že imel, je bila slika od Rusoja nad njegovo delovno mizo, ne, ker Kant je bil iz take družine uh, um, protestantske, kjer so odklanjali podobe, a ne, ampak se mogel zadržati, ne. Uh, Potap, potem tudi ena zadeva je to, da so se potapljali v neke, neka iracionalna stanja, se pravi kontra temu racionalizmu odpreja. Ne? Če gledate recimo Goja ali pa Šopena ali pa Wagnerja, ne, vidite, da v bistvu gre za to, da se umetnik spostavi kot nek geni, kot nek uh, duhovni vodja, stvarnik naših čustev. Ne? Hkrati pa v bistvu vidite, da, uh, da se recimo šupen za nokturni greb neke vrste raziskovanje nekih nerazjasnenih stan pod a kako bi se temu reklo takrat, mislim da še niso uporabljali tega pojma. E, Wagner vleče na dan e, stare germanske e, bogove, a ne, v bistvu take poganske običaje in tak naprej goja je recimo tudi, ne vem, če poznate tisto sliko Saturn, žre svoje otroke ali pa kaj takega, bite, da tudi bistvu se, ali, pa, ali pa cele te grafične serije ne, so bistvu zlo moč, močno, uh, v bistvu zelo močno zakorenjenje v neki iracionalnosti, ne, ki, ki pač je del nas, ne, del bistvu našega uh, kako bi rekel, DNK-ja lahko rekel. ne. Uh, In, no, potem pa pride seveda francoska revolucija in razkolj, napuh razuma, urejanje sveta glede na gledena projekcija, ne, to se pravi, recimo, ne vem, kaj sem, recimo, francoski revolucionari so se zmisli nov, nova poimenovanja za teden, za mesece, ne vem, vse živo, ne? se pravi, na nek hiter razumski način so zhotli, v bistvu, časovno, prostorsko vse urediti v zelo hitrem času, uh, zato so mogli veliko ljudi tudi pobiti, zaradi tega, da so pač, da niso doživeli strani tistih, ki so želeli živeti v nekem starem uh, principu, a ne, so jih mogli nekako se rešiti. A ne. uh, zdaj, tist, kar sem jaz tu napisal, ne, je Neka vera, hkrati je bila pa to neka vera v iracionalno podobo nebes na zemlji, ne, zaradi so breli, da če bodo tak racionalno vse zrihtali, da bo pol vse super, ne, da bo pol naenkrat, da bo je nebesa na zemlji. Ne, nek komunizem, ne, ki pa je zelo blizu temu, kar je neke vrste plemenska, uh, plemenski način razmišljanja. Ne, uh, neka bližina, ki nam zelo manjka v tem svetu, ki je racionalen, ki je preko institucij urejen, v bistvu smo skozi malo nezadovoljni, zato ker ni več tiste pristne bližine, recimo, ki jo vsak, vsak pri sebi je na nek način kot otrok, ko se stiska k mamici ali pa očima. Vsak, vsak je malo tudi bi rekel na nek način alieniran, no, zdaj ta izraz je res malo čudna, ampak recimo je na nek način odtujen v tem smislu zaradi, ker naenkrat se more sam zase postaviti in svojo energijo in svojimi sposobnostmi v bistvu skrbeti zase, pa mogoče še za svojo družino ne? in tak naprej. In v bistvu je to zelo težek posel, težka stvar. In je ta obljuba o taki enakosti, a ne, ali pa plemensko bratstvo, ne brzdana na svoboda, ne jaz to zapisal, ne. E, namreč to so bile tudi ne, enakost, bratstvo, e, svoboda, ne, je tudi so njihov, njihov e, e, kak se temu reče, slogan te revolucije, e, je na nek način pol seveda nujno prenesla to, kar se v vsakem plemenu zgodi in sicer to, da zmaga najbolj krut, najbolj uh, brez človek, človek, v tem primeru je to bil Napoleona, ne, in je potem ta Napoleon seveda šel dalje in to bomo videli, potem tudi naprej se je zgodilo v vsake revoluciji, ampak to ni tak bistveno, sem pač Zdaj, tisto, kar je zelo bistveno, je to, ne, da danes neuroznanost in evolucijska psihologija kažeta na našo prirojeno re, religioznost. V bistvu, na nek način imamo vsi prirojeno nekaj, da bi nekaj radi verjeli, da bi nekaj radi na nek način skup spravli v, nek, v neke vrste transcendenco, neke vrste kult, recimo, ki, je, ki, je, ki nam omogoča tisto tist minimum skupnega polja, uh, In v in tem smislu pač marksizem ali pa tudi tole, ne, kar je od zgore Heglova duh, Kantova kritika čistega uma, niče, umor Boga in tak naprej, v bistvu so te zadeve, ki so zelo povezane z tem našim s to našo željo po Zdaj uh, št, en en uh, kak bi rekel, uh, ena zadeva je zelo dober Zlo dober članek okoli tega, kako se je to zgodovino, skozi zgodovino uh, pelalo. Uh, sem najdu na internetu in sicer je to Stephen Hicks, -I uh, je en filozof, mislim, predava v Nevadi ali nekaj takega v Ameriki uh, in ima online knjigo o uh, zgodovini filozofije od racionalizma naprej in govori o zelo podobnih stvarih, kot je tole, kar jaz v bistvu njega na nek način tudi citiram. tak da, v bistvu, tam je to zelo veliko bolj razloženo, kot jaz tukaj na hitro pač grem skozo. Ne. Um, zdaj, uh, <tose> zdaj, zdaj, v bistvu, prehajamo v, v, v področje uh, umetnosti, ali pa v področje tudi 19. pa 20. stoletja, predvsem 20. In sicer, uh, v področju, v se začne neke vrste odmišljanje realnosti na račun znaka, forme, formule. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker so umetniki spoznali, da v bistvu vsa umetnost do 20. stoletja je vedno bila v službi ideologije in se, jo je bilo treba odrešiti te vloge. A ne? In Maljevič je, pač je to čist lepo formuliral in je rekel, da on hoče umetnost, ki bo popolnoma odrešena uh, vsakršne ideologije uh, in, uh, in začne slikati pač tiste svoje uh, kvadrate pa pravokotnike pa tako naprej. Uh, Mimezi se umakne teoriji, se pravi, na teorija postane del splošnega znanja in del oblikovanja v industriji. Se pravi, ko on, se umak, ko on emancipira umetnost, ne, se pravi, ko jo osvobodi na nek način, se umetnost nujno more od kako reklo v teorijo, a ne? rdeča je to pa to pa to, modra pomeni to pa to pa to. Take oblike so, ne vem, organske, une so anorganske. V bistvu vsaki umetnostni šoli vas učijo pol likovno teorijo, ne? ali pa umetnostno teorijo, kjer v bistvu mate neke vrste um, likovni jezik, uh, kot Kaj sem, slovnico likovnega jezika, ne? v bistvu se učite, kako je sestavljen likovni jezik, na kak način funkcionira, pa tak naprej. Uh, po drugi strani imate pa Dišana, ki gre v popolnimi meziz, a ne to se pravi, on pa prenese lopato za sneg v galerijo in reče, to je umetnost, to se pravi, on jo ne nariše, jo ne fotografira, niti jo ne zmodelira, ampak jo prenese v galerijo tako, kot je, ali pa on uh, skret, ne? in reče, to je umetnost, to se pravi, mimezi se je tako popoln, da ni nobenega medija vmes, nobenega ustanka in v bistvu s tem na nek način, to Danto govori, da s tem na nek način umetnost se prelevi v filozofijo. Se pravi, mi ne moremo več spoznati nekega predmeta, ne? jaz lahko rečem, tole tale predmet je umetnosti, Ampak vi tega niste prepoznali, dokler jaz tega ne rečem, oziroma dokler jaz ne uh, teoretično, se filozofsko neke vrste, uh, uh, uh, kako bi rekel, formulacijo, tega ne artikuliram. Se pravi, s tem umetnost se iz predmeta na nek način preseli v koncept. Okay? Zdaj, pat, uh, aha, zdaj pa še... Na drugi strani je pa to, ne, se pravi, znanost posega področje nerazložljivega, razlaga na način logike, argumenta, dokaza ponovljivosti. To se pravi, zdaj smo spet v tistem področju, kjer so že grki bili, ne. Kljub nevarnosti in kljub vedno novim romantičnim pritiskom iracionalnega, da se razpranti v zavetje vere, evropska tradicija gradi območja območ razuma, v katerem umetnost artikulira polja čustovanja. To se pravi, Ob tem, ko, ko gre ta cela serija teh dogodkov, se v bistvu več čas znanost in umetnost na nek način srečujete v tem, da umetnost še vedno skrbi za neka polja čustovanja čeprav je abstraktna, čeprav je popoln mimezis, čeprav hoče iti v filozofijo, čeprav v bistvu vdira v polja, uh, recimo, znanosti ali pa teorije, pa tak naprej. Po drugi strani pa uh, znanost dela isto stvar naprej, kot jo je že pač od Grčije praktično naprej. Uh, uh, no, aha, pa no, se pa zgodi en še dodaten premik recimo, ki je tudi posledica teh Dišanovih pa Malevičevih pa teh umetnikov, ki so pač začeli preizprašovati vlogo umetnosti. In sicer Walter Benjamin napiše en ful zanimiv članek Umetnost časo, tehnične reprodukcije, to najbrži itak taksi poznate, in govori o tem, da se umetnost z tem izvije iz primeža se pravi, prav s takimi zadevami, kot jih dušan pa te ljudje delajo, izvije iz primeža rituala, to, kar je Malevič prej rekel, ne, v bistvu ven iz kulta gre, ven noče biti več v vlogi kulta, ali pa v službi kulta, ne, ali pa službi vere, tudi ideologije, in najde po Benjaminu se v bistvu tista transcendenca, ki jo umetnost še na nek način mora vsebovat, jo lahko najde v neposredni politični, se pravi v neposrednem političnem delovanju. To je, v bistvu, to je nekak. ta, recimo, tudi neke vrste, bi tako rekel, da je v bistvu tudi to tisto, kar zelo močno opredeli celo 20. stoletje v umetnosti. Zdaj tu imam jaz napisano pač Dada, futuristi, ruska avantgarda, ne. Vsi ti ljudje so v bistvu delali v, čisto v skladu z njihovimi političnimi okolje, ne? Recimo futuristi s fašisti, uh, avant, ta avantgarda ruska je delala, prav so bili revolucionari, so delali skupaj z revolucionari v Rusiji, ne. Uh, Dadaisti so tudi imeli zelo močne politične, ne vem to, koliko poznate, ampak zelo močne politične nastavke, uh, se pravi, celoten modernizm, tudi tisti modernizm, ki ga mi jemljamo danes za neke vrste takega neškodljiva zadeva, ne, je, imel, je imel v svojem bistvu željo potem, da se, da se uniči tradicija, se pravi, da se vse tradicionalno spremeni. Nekaj podobnega, kar so imeli jakubinci v francoski revoluciji, ne, da se vse tradicionalno na nek način preformulira v neko novo neko novo obliko uh, vere, mogoče. Zdaj, tisto, kar, kar je pa, zdaj, zdaj pa pridemo na eno uh, polje, ko, ko, ko se v bistvu preveša v njegov del, zaradi tega, ker se uh, ker nekako, mi vas smo v to odštartali, ne. Recimo, ko um, se pravi, ko pride do teh ključnih premikov v znanosti in tudi v umetnosti, eh, pride hkrati do zelo grdih stvari v, na svetu nasplošno. Posebej v Evropi, kjer se to zgodi sploh, ker se ne zgodi. Ne? Drge ni, kolikor jaz vem, ne? ni take kulture, eh, ki bi v bistvu eh, na tak velikem področju v bistvu, eh, z eh, s tolkimi različnimi institucijami civilizirala nek, ne vem, neka ogromna območja, nek, nek ogromno število ljudi in jih v bistvu vpela v neke strahotno velike projekte ali, ne vem, delat atomsko bombo ali pa kaj takega ali pa kaj drugega, no? Saj, mislim, pač uh, in, um, in v 20. stoletju se pač ta te, ta, ta uh, uh, bi rekel, ta veriga dogodkov Zgodi v čisto neposredni povezavi s tem, kar se je v izhodišču zgodilo, v, se pravi s odkritjem perspektive v Renesanci. Ne? Takrat je bila optika tista, ki je naprej potegnila v znanstvenem smislu. Ne? Optika. Ja, perspektiva pa raziskovanja v optiki, preved, prevedli so, oziroma pridobili so si knjigo od od Ptolomeja, kjer je on že v bistvu pokazal, na kak način je treba gledati na svet, a ne, v bistvu na nek način je že perspektiva noter urisana. Ne. Um, no in uh, to zbujanje grštva v bistvu je potegno naprej v tej smeri obujanja antičnih idealov, Uh, kamera obskura, razbijanje figure in slikovnega polja, ne, zaradi tega, ker se vse dogaja praktično tule noter, ne, je treba razbiti tisto slikovno polje, zaradi tega, ker se to itak tu dogaja noter. Ne. Uh, v 19. stoletju se stavljene barov v našem očecu, kamera, film, TV, uh, vse s končno perspektivo, uh, uh, mikroskop, iskanje vidnega podmeja, valovne dolžine, svetlobe, se pravi, v bistvu, vedno bolj v področja, ki so nam neznana in hkrati bi jih radi imeli kot vidna tukaj in zdaj, da bi jih lahko manipulirali oziroma, da, da lahko vidimo, kaj se nam dogaja, kaj se dogaja okoli nas in to pol prepelje seveda tudi do razbijanja. A to ima eksperiment na nivoju, kjer se Newtonovi fizikalni zakoni spremenijo v kvantno mehaniko, ne se pravi, na nivoju že nimamo več čisto običajnega Newtonovega Newtonove mehanike, ampak imamo kvantno. To je ne razumem zelo, ampak vem pa, da se pač to na tak način dogaja. Nanotehnologija je pa neke vrste uporaben dosežek nečesa, kar se dogaja mičkeno, zelo podobno recimo temu, kar, se, kar raziskuje v, v hadronskem trkalniku, ne, sem, da je pač na malo višjem nivoju, pa bolj razšireno, ne, vsak inštitut že ima elektronski mikroskop, s kjer lahko gledaš malo večje atome, ali pa tudi manipuliraš malo večje atome, ne? lahko napišeš MIT z, železnih, z železovih atomov, recimo. Ne? Zdaj, na drugi strani je pa, je pa ta veriga dogodkov, ne? ki v bistvu, kjer pride do tega trka med, se pravi, kako uporabljati znanost, pa kako uporabljati recimo tiste izmisleke, ki so plod, recimo, razuma na nek način v osnovi, pa kjer umanka tist, bi rekel, ključen motiv kulta, ne, ko smo se premenili, ga ni več in zaradi tega, v bistvu, se kult preseljuje enkrat sem, enkrat sem in, v bistvu, vsakič nova je v imenu kulta možno pobiti malo ljudi. Ne. Tako da imamo, recimo, prva svetovna, okoli 16 milijonov žrtev, Druga svetovna eh, okoli 60 milijonov žrtev, Ruska revolucija okoli 62 milijonov žrtov, Kitajska kulturna revolucija 75 milijonov žrtov. To se pravi, v bistvu imamo kar ogromno število ljudi, ki so morali umret zaradi tega, da so se določeni kulti izoblikovali, a ne pa so se pol tudi se izkazalo, niso čisto v redu, ne, zaradi ker nimajo tistega zaledja tisočletnega, kot je, recimo, ne vem, kak običajen kult, recimo, e, Za industrijsko? Koliko je bilo mrtvih? E, jaz sem te, te številke e, zbira en zelo zanimiv profesor na Havajski univerzi e, in sicer zelo natančno, ne, mene je ful zanimalo Jugoslavija, ne, In sem mislil, da je pač to on tak, nasplošno, ne. Pa sem pa videl, da so razpredelnice in so strahotno natančno, ne. Recimo, ne vem, e, naprimer tam noter tudi, mislim, da e, huda jama, toliko pa toliko žrtev. E, ne vem, e, teharje, toliko pa toliko žrtev. Ja, na Splitu, ja. E, havajska univerza, mislim, ful zanimivo, no. Zelo, zelo precizno, natančno, mislim, se ne vem, kak človek to mora biti, ne. Ampak v bistvu eh, so noter eh, od teh, ne, se pravi, ki so ubijali svoje, to se pravi, Stalin, eh, pa kulturno, pa malo, pa tak naprej, ti to je med drugim, ne, mene je to zanimalo, ne. Tam je, recimo, od najmanjša možna je milijon, pa še nekaj žrtev, največje, je pa nekaj, češi pa pozval. mislim, da nekaj če 4 milijone je zgorda meja jugoslovanskega, jugoslovanskih pomorov, no, pač, če koga zanima, no. Uh, Drgač, ima uh, uh, uh, pa tudi uh, še podatke tudi o tem, koliko je bilo mrtvih, recimo, med uh, v, v celotnem uh, uh, času tehle, uh, no, kolonizaciji, ne se pravi, koliko je bilo vseh mrtvih v, znotraj kolonij, pa skupna številka, pa tak naprej, skupna številka v vseh mrtvih kolonijah je približno 50 milijonov, no. Ok. Uh, Čak. To je zdaj to. Jaz sem v glavnem... Uh, aha, to bi še mogoče, no. Uh, se pravi, mi dva, ko sva začela razmišljati o tem projektu, uh, nam je bilo zelo zanimivo to, ne, da recimo tisti elektronski mikroskop, ki so nam ga pokazali na Jožefu Štefano, dela na tak način, da v bistvu snob elektronov zaženeš v neko določeno stvar, ki jo tam postaviš. Ne. In ta snob elektronov se odbija od tiste zadeve, jo uničuje hkrati, ne, in se odbija v... Pač v to cilindrično polje in tam v bistvu od teh odbojem, se pravi, pod kakim odbojem pridejo spet te elektronski nazaj, s tem se na nek način slika tvori tega, kar ni gledamo, ne? Ker v bistvu drugače ne moramo videti, ne? se pravi, na elektronskem nivoju je in v bistvu s tem na nek način gledamo, ne? In uh, tist, kar je men, ali pa je no, bilo ful zanimivo, je to, da meduzin pogled na ta način deluje. Ne. Ko, ko, ko te enkrat pogleda, te na nek način uničija. Ne. V bistvu, se pravi, mi, ko, ko gledamo, hkrati uničujemo tisto, kar gledamo. Ne. Večkrat, ko pogledamo, bolje stvar uničena. Ne. Hkrati pa v bistvu, ko mi damo noter, lahko damo neko zadevo in lahko s tem elektronskim snopom tudi jedkamo. bi rekel, ni, ni pravega izra, se pravi, graviramo na nek način to se pravi, podobo, ki jo mi želimo, v neki strahotno, mali, strahotno malih, ne, bi rekel, eh, razmerah, ne, ki niso vidne v norma, za normalno oko in dobimo na nek način ven tist prahec, ki ga, ki ga lahko nekomu obržemo v oči. In to je pa zdaj. Del. Uh, okay. Jaz bom zdaj najprej pokazal en primer, te nanografike. Zdaj, ta pogledka naj jo je zanimal, v bistvu Če gremo na neko grafično tehniko uh, jetkanice, imamo neko kovinsko ploščo uh, in potem čezno damo nek premaz, ki je bitumenski. Po tem bitumenskem premazu mi potem praskamo z neko iglo in s tem pridemo do te plošče. Lahko seveda da spodi damo najprej uh, med, pa pol damo premaz, pa damo to vodo. glavnem gre se za to, da pridemo mimo tega premaza do tekovinske plošče. To ploščo potem damo v kislino in ona zjetka. Tam, kjer je zjetkano, tam se bo barva prijela. Tam, kjer pač ni bilo tega bitumenskega premaza, tam pač bo plošča čista, ne. Zdaj, imamo čisto ploščo, če bi dal barvo na čisto ploščo, ne bi imeli noč razen če bila kakšna raza. Tukaj zdaj pa kjerkol je prišlo do te plošče, da je se zjetkala, tam po barva ki gre polsko sprešo in dejansko potem dobimo tudi ris. To je zdaj primerljivo z tem elektronskim mikroskopom, če bi lahko to nekako rekel. Imamo neko ploščico, ki je platinumasta iz platine, potem uh, imamo tukaj monomer pa polimer, ki pač pravzameta to vlogo tega bitumna, recimo, in uh, pač elektroni izrišajo podobo pač glede na bitmap image, ki ga pač postavlja, računalnik, pač preko te zariše v polimer in monomer. Zdaj, ker je v bistvu to, je, da dejansko, kjer je svetloba, a, kjer so pač, kjer je ta snop elektronov, tam bo zadeva se izrisovala seveda izrasovala se bo ta podoba. Ne? A, ker je naj zanimalo je a, v osnovi ta podoba, ki jo pač oni rišajo, delajo na tem, da bi pač ta veza, ki so recimo v računalnikih a, oziroma v raznih elektronskih napravah, da bi bila čim, čim, čim manjša. Ne? V osnovi želijo prej do tega, da bi recimo te nancevke, ki so še zelo maj, ful manjše, ne? da bi jih lahko organizirali, da bi dobili veze, recimo. Ne? Vglavnem, To veze pač je ta podoba, ki ga pač lahko delajo s tem elektronskim mikroskopom. Oni to na koncu, uh, ko izrišajo to podobo, jo naprašijo za zlatim prahom, uh, potem dajo to seveda še enkrat etkat in tista podoba, ki ostane na platinumasti ploščici, je pa zlata in ta je nevničljiva. Ne? Se pravi, elektron kot svetloba je ne more več topiti. Se prav, mi smo izpustili ta zadnji del, uh, da podobo naprašimo, da bi dejansko stala trajna kot neko veze. Uh, v tem primeru svetloba razgradi podobo naprej. Prav, v osnovi jo ona izriše, ampak dejansko svetloba iz elektronskega mikroskopa jo dejansko še naprej, lahko bi rekel uničuje. uničujejo. Tukaj je ta podobost, to v bistvu en oziroma dva prstna otisa, ki se uh, nekako prekrivata. Uh, šlo je v bistvu za čist nek primer in vzadje recimo lahko si ustvarimo neko zgodbo, da so to različna prstna otisa, dveh, ki ste se pa srečali v tem nanoprostoru, stotih nanometrov, kot vidite od spodebe na skali uh, in dejansko pač, če bi te dve vsebi hodla oboditi ta Ugled, ne, bi dejansko podoba s tem propadala. S tem v bistvu smo se nekako vrnali nazaj na Vol Volterja Benjamina, oziroma ravno na ta dva eseja, uh, kjer podoba z ponavljanjem, sicer je problematičen esej, uh, z ponavljanjem propada. Ne? Se pravi, s tem, ka bi mi čist na neki konceptualni ravni naredil neko analogijo, bi recimo s tem, ko bi gledal, bi ta podoba propadala, ne, se pravi, gre za nek joke projekt. Uh, tukaj je zdaj primer. To je ta prstni vtis, in bo še eden skala, in zdaj v bistvu kako pač, ona v bistvu bledi, na en način se predstavljamo, da pač to je zdaj ta monomer, ki pač je kot nek sneg, če bi spet iz realnosti probali neko analogijo vzpostaviti in dejansko s tem belke sonce, svetloba, si sije toplota, on kupni. Se prav. problem, ki pač uh, osnova, ki je bila, ne, smo mislili, da dejansko bo čist kupnev ta sneg, ampak dejansko gre za to, da on v začetku uh, zelo, se pravi, iz te svetle točke radikalno pade na to sevino in potem ustaja na sevini. Se pravi, nismo prišli, da bi potem ta elektronski mikroskop bil lahko tako dolg vklopljen, da bi pol na koncu opazili še dejansko ta podoba propade. Ne? A, zdaj, potem, ko sva ziržim naprej a, govorila o tem, o tej nanopodobi, sva nekak pol tudi prišla do neke ideje metanja peska v oči. Uh, kar ne bi pač, recimo, podoba v nanoprostoru lahko tudi bila, ne. Se pravi, damo mi neko podobo v nanoprostor, dejansko činjamo mi tega, te zmogljivosti vizualizacije preko ali elektronskega mikroskopa ali preko, recimo, uh, mikroskopa na atonsko silo, potem te podobe moramo zaupati, da jih pač tam je, ne. Se pravi, tako, kot pač moramo zaupati, da so neke bakterije v našem telesu. A, uh, in iz tega peska v oči sva dejansko prišla v najem pogovori. je bil bistvu zelo ravno na konceptualni nastavitvi celega projekta ki se pač vrti okoli ideologije, ne? se pravi, imamo na eni strani kulturo, se pravi pač neko skupnost ljudi, ki pač nekje je živela, pač en je padel in vsi so pač spoznali, da pač ni dober padati na kolena, recimo in iz tega se pač nekaj razvije pač z nekimi ozorci se razvije neka kultura uh, v neki skupnosti. Ideologija je pa tista, ki to kulturo spreminja od zunaj. Se pravi, mi ugotovimo vmpade, uh, lahko umre zaradi tega in pač ne bomo pač tam padali, ne. Recimo bo kultura ne padalcev, ne. Ideologija pride, ne reče, okej okay, tis, ki pa je blizu temu, da bo pade, ga pa čubijemo, Ne. Uh, pač zgolj tako razlike, ne, se pravi, je nek vpliv od zune ne, in kr, pač mre, mreža tega um, vpliva, ne, se pravi, ali je to kultura, ali je pač kult, ki se navezuje na nekaj, oziroma ali je to ideologija, se pravi, ne, gre, šla se dejansko na ideologijo in na tiste, ki so pač bili odgovorni, da je ta ideologija nastala, se pravi, na, na eni sanji filozofi, in na drugi strani neposredno izvajalci te ideologije. Ne? Se pravi, tukaj imamo Kanta, uh, potem, ne vem, Marksa, Marks. Engelsa, potem imamo uh, Titota, Stalina, Lenina, Hitlerja, recimo, kot niče, tudi filozof posredno, ne. Uh, se pravi, v skup presek, česar kol iskala, je ravno to, kjer je pač ta ideologija, ali bila teoretska nastavitev, ali potem kot izvajanje te ideologije, je učinkovala na človeštvo, v tem, da je pač ga malo iztrebla. Od tega so pol v bistvu prišla na to, da ma pač zgodovinske referenci z uh, umetnosti sta, bom pa šel najprej na Jozefa Bojsa, pa njegov konec 20. stoletja, kakor bi se pač tudi imenoval ta umetniški projekt. Uh, Jozef Bojs je pač v umetnosti, uh, kakor verjetem veste, iskal neko odrešitev. Ne? Uh, predvsem iz potjarne ideologije. On je recimo, ta njegova zgodba je bila, da je pač bil pilot pri Luftwaffe, no, v bistvu ni bil pilot, bil je tis, ki pač Radijsko zvezo vzpostavljal, uh, ampak pač letel je z Luftwaffe in nekje je padel v, v Rusi, nek zelo hladno je bilo in tam je neko tatarsko pleme je rešilo tako, da je ga uvilo v fields in mast, v post in mast in iz tega je pol on tudi delo. Dejansko on je ustvaril neko zgodbo, se pravi mit, kult, da je dejansko lahko pol delo s temi materijali. Uh, ampak, kar je on izkoj, je ravno tok kriv, da pač nacistične Nemče in kako lahko preko umetnosti uh, premagamo oziroma spoznamo odgovornost, oziroma ne zgolj za Nemci, ampak celotna civilizacija. Uh, on je pač bil zainteresiran pa tudi za druge ideologije, med drugim pač tudi za komunistično in na koncu pač tudi za to neko okoljovarstveno. Uh, v, na dokumenti leta uh, 82 je sodeloval pri projektu zasaditve 7000 hrastov v Kaslo. Uh, takrat je z bil tudi... Um, ok. Uh, no, in vsak ta hrast je v bistvu ne bi zraven imel to bazaltno skalo, ki je pač tukaj vidite projekt, konec 20. stoletja se je razil na iz tega projekta, ko je pač uporabljal te bazaltne skale in so se mu zele zelo zanimive in on je v te bazaltne skale dal zvrtati lukne, eh, potem ne skos in vrto ampak je pač lukno, kod je lahko tak čepek, eh, tega bazalta vzel ven, potem pa ta bazalt za filo, eh, mislim, to lukno za ali z glino, eh, ali Glino zmešano z mastjo ali samo mastjo. Uh, ampak konec 20. stoletja v preboju se dejansko tudi konec nekega pogleda in konec nekih ideologij. In to je v bistvu ta nastavk, zgodi, z referenca, s katera sva v bistvu štartila potem tudi z Jeržjem. Ta, ta druga referenca, ki bi bila, bi, je od Alberta Džakometja. Uh, ni večje slike na internetu, a uh, je pa kaj bi rekel, konica v okolj. Konica, konica v okolj je Konica v okolj je naslov. Uh, Džekomet je v bistvu nadrealist in dejansko pri nadrealistih je pač ta pogled zelo pomemben. recimo tudi, ne vem, če vzamamo Bonuela, pa njegovega andaluzijskega psa, pač najbolj znana filanska podoba je, kjer pač ženski oziroma kravi v tem primeru dejansko pravč prerežejo oko, ne. Pač, ker to predstavlja določen strah. Uh, zgubiti pogled ali pa na drugi strani tudi zgubiti orientacijo. Se pravi, če zgubiš orientacijo v tem svetu, bi v bistvu zgubiš na en način tudi pogled. Ne? Se pravi, če izgubiš ideologijo, če izgubiš karkoli, da čez noc spoznaš, da dejansko, ne vem, nek ideološki sistem, v katerem pač je bilo indoktriniranih tok in tok generacij dejansko nilih najbolj pozitiven, ne, ali vretan ali ustraješ po njemu, ali pa iščeš druge poti. Zdaj, bo v te podobe teh mislecev, ali pa teh izvajalcev narisala, in a, potem bojo one prenešene, se pravi, kot v primeru te nanografike, na neko malo ploščico, nano ploščico, nano ploščico. Aha ki bo recimo velika sto nanometrov. Uh, oziroma, mogoče malo več, ker bo pač več teh podob. Uh, o, ta nano ploščica bo potem pritarjena na tako položeno, Ja, pri, so ampak. ja bo se ja, bo na neko podobno konico, kot jo pač ima Giacometi pri tukaj, ki bo manjša in bo velikost nekaj takega in uh, uporabljajo bova na performansu, kjer pač si bova s to konico, na kateri bo ta ploščica, jo obrisala v oko in s tem ne bi nekako označila konec ideologije, ne da bi pač ideologije karkoli imela od tega, ampak ta osebni pogled, ki ga ima v amidva kot ometnika. Ja, in sovza, ki bo pretekla iz tega, bo dejanski konec tega 20. stoletja. <guljim> to se pravi, sem še tole bi dodal, ne, pa, pa, pa, pa bi vas pa res prosil za debato, ne, In sicer eh, namreč ta špica v je večkrat bila na ta način interpretirana kot neke vrste eh, tista špica, ki je, eh, kak bi rekel, eh, končna točka perspektive, no, če se lahko tako izražim, nekaj pač dejansko ni končne točke perspektive, ampak več čas, ko mi rišemo perspektivo, ne se pravi, neke vrste končna točka te optike, s katero se je 20-stoletje -sto na nek način zgradilo, e, tako smo prej rekli, pač od, od renesanse naprej, in e, ne, v tej končni točki perspektive ne, lahko danes delamo podobe, ki si jih dejansko, se pravi, ko si jih obrišemo v oko, so tako male, da lahko grejo med v bistvu skozi celice, prav potujejo po očeso kot neka, v bistvu nek, nek prahec, ki je pač znotraj nekega novega vesolja, kak bi temu rekel, ne? In, in te ploštice z temi podobami ne? na nek način nosijo to, ta spomin na neumnosti, ki so jih počeli v 20. stoletju, oziroma na vse te stvari, kak pač daleč lahko pride neka bi rekel, lahko tudi napačna perspektiva.